Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En golffläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Först ett meddelande från vår samarbetspartner. Vi lägger om taket på vårt kontor på Östergatan. Det är nämligen inte bara i Katina Arena som taket lyfter lite då och då. Vänta inte med att tänka på ditt tak över huvudet. Kontakta vågen försäkringsbyrå så hjälper vi dig att ta rätt beslut. Vågen för vågen. I mean, I'm not no no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I I don't think uh, anybody that's involved at in this level has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that. Jag målade på lönn som är här. Det är många som har återvänt, återvänt på grund av att diskussioner såsom de tror kommer ner att till att det blir kan vara topplagar så. Det är bara en dryg vecka kvar och vi ställer oss frågan hur redo är Rögle för säsongspremiären i Sol? Och vi kommer att gå igenom allt vad gäller skador och lagdel för lagdel och så ska ni få en färsk Leon Bristedt intervju till er. Vi måste såklart diskutera publiken och coronaläget. Och så har vi ett gäng spaningar och sen en ny punkt på slutet som Daniel Roth har skrivit upp. Och nu är vi äh, här alla tre. Daniel Rot, Linus Halin och så jag, Mattias Hjelm. Kul! Väl! Mycket roligt. Tycker du att du en lägre utgångspunkten tidigare? Du flyger inte längre igen. Vad är det som har hänt? Jag går från power till lite så här blygsam center under sommarbetet. Jag har tänkt lite grann på det där att det är väldigt vad jag gasar igång och skriker. Folk måste ju vara trötta på det. Nu är det bara baklängesåkning genom mitt Ja! Vi testar en ny, en ny säsong. Det är nya möjligheter och det är... Uh, lite coolare ja, Vi ska du... nog veva igång där, igen? Ja, <laughs> ska, du... ska vi ta om starten? Snart ligger du på Överbelastningsrunden <laughs> i hörnet igen! <laughs> ja, exakt <Eller? laughs> En vecka kvar bara Snart är det premiär ja, Nej, bara, nu Du började känna igen, ja. igen dig <laughs> All right Men det är ändå härligt att vi är samlade här igen Och kan uh, få prata med er indirekt så att säga Ni som lyssnar på oss mm. Mycket härligt vad börjar vi någonstans då? Ja, men jag tycker vi börjar med den frågan som du ställde En vecka är kvar, hur redo är Rögle? Ja, hur redo är Rögle egentligen? Jag ställer frågan till er två Som ju har hårt bevakat Rögle på plats eh, Den senaste tiden ja, Jag har satt i Katena Arena igår Och kronikerade om att jag tycker att de börjar se redo ut det är min känsla Framförallt efter de här två följande matcherna Att eh, saker och ting Börjar falla på plats jag tycker den här träningsmatchen mot Frölunda nu på bortaplan när jag var i Göteborg och så, den det var ju en match som var helt och hållet förryckt av alla utvisningar men ändå eh, ganska mycket känslor på isen. Jag tyckte det var samma sak i Catena i returen. Det är liksom ja, en, en av de bättre träningsmatcher jag har sett faktiskt. Eh, inte nödvändigtvis kvalitetsmässigt kanske, men inställningsmässigt. Och, man kan ju ibland se spelare som åker runt och... liksom Ämte inte vill vad det när det är ett träningsmatch på första säsongen, men. Det har skrivits upp lite de här två senaste matcherna. Jag tycker träningsman från träningsmatchen lika roligt Som att äta grishjärta typ. I utgångsläget För du gillar inte grishjärta Men äh, jag tycker att äh, Gårdagens match Var äh, mer smaksul än så Så det Det var väldigt mycket utvisningar igår också 19 totalt 10-2 på Rögle, 9 på Frölunda Men det, matchen, det som var skillnaden mot Göteborg Tyckte jag att matchen inte blåste sönder Det var längre sekvenser i 5 mot 5 spel jag tycker att det var två lag som tävlade på rätt hyfsad nivå vad gäller fart, intensitet och tuffhet. Ja, och tittar man på Rögle alltså, generellt så har man ju sett att det har spretat mycket tidigare under eh, träningsmatcherna. Det har varit sekvenser, med, speciellt med spelare som har blikstat till eh, Leon Bristet, eh, Pallola till exempel, som har sett att det är finns hög, hög kvalitet, Donald Saar också. Men lagmässigt har det sett eh, rätt hackigt ut eh, fram till de här två matcherna. Nu känns det som att eh, Rögle börjar kugga i varandra. Man har också fått lite kontinuitet i kedjor och kunnat verkligen spela ihop och träna ihop ett premiärlag. Och det hade man ju inte innan med många borta av olika anledningar. Eh, så ja, det är, det är en del som, som nu... Senaste veckan har börjat trilla på plats. Så man ser ganska tydligt om man ser det. Jag är ute och ser mycket träning. Jag tycker man ser det tydligt där också. Att det är kvalitativ skillnad nu. Jag tycker fortfarande att det är ett reglerat lite så nedtränat intryck. Inte riktigt den här sprutten kanske. Men jag tycker att det börjar alltså falla på plats på många sätt. liksom Sättet som man hitta liksom vägar ur egen och sättet som man kommer till målchans och skapar ganska mycket igår även i 5-5-spelet äh, med liksom fart och, och liksom samarbeten som fungerar äh, allt bättre. Det där med att de tar ner tränar ut och har ju också sin förklaring, de här ispassen när man har bevakat inför träningsmatch så, så kör de ju ofta en och en halv timme, många gånger med lite Alltså spolning i mitten av isen och sen lite skiskåkning på slutet. Så jag misstänker att de slår av på det från och med måndag och börjar gå ner på sina 40-45 minuter ut mot en timme kanske i början av veckan och sen kör eh, ja. där någonstans 40 minuters pass. Eh, men det är ju en medveten strategi för att få den här kicken uppåt träningsmässigt när man väl slår av på träningen att effekten ska komma då. Men det finns ju... Absolut. Om vi återvänder till röglöshemolog så tycker jag, det finns ju ändå sina... Frågetecken Alltså framförallt om man tittar med sitt Lite defensivt Att motståndarna har kunnat Skapa rätt så mycket på Rögle Och få ganska bra snur på dem många gånger I i Rögle zon också Så där tycker jag Rögle Om man ska liksom fånga in ett ämne Och belysa som de eh, Nu gärna vill jobba på lite Så tror jag att det är det att Få ut pyken snabbare och mer kontrollerat Och egen zon för att sen kunna etablera något själva och ja, det kan vi väl, kommer väl också att komma till, men också integreringen av spelare utifrån som hackar på sina håll fortfarande. Det finns också lite och Återknyta till när vi gör vår resa Genom laglandskapet Ska vi göra det nu? Ja, innan, innan du får gå in på din träningsrapport Så måste du bara reda ut en sak Linus Gillar du grishjärta? Eh, jag har aldrig ätit det <laughs> så jag, vet, faktiskt. jag har stått och funderat på det här nu Det, var så, det kom så plötsligt här Daniel Okej, okay, jag har inte heller ätit det jag, men... <laughs> Nej bra, nu så Linus, då går vi över på träningsrapporten Från idag, för det är ju ett genrep på fredag Borta mot Oskar's hand. Mm, det är det. Eh, och det, Alltså träningsrapport. Eh, dels, eh, kedjorna har ju sett ut som de har gjort nu senaste tiden. Eh, och, och skadeläget frånvaroläget är detsamma. Det innebär att Mattias Sjögren och Ada Medström är skadade och fortfarande borta. Sjögren har varit, eh, som jag har sett, inne och kört på egen hand ett bra tag och även varit med lite på. Jag kan tvärpa att det är varje pass, men vissa pass i alla fall har kört lite passningsövningar. Jag har varit med på de första innan han har brutit efter oss i sådär 20 minuter för att åka in i omklädningsrummet Så det är väl två väldigt stora frågetecken på de två spelarna inför en premiär. Jag känner väl att man inte på något sätt vill chansa och bara kasta in en lagkapten, om vi tittar på Sjögren främst då, i en... Premiär uppställning när han inte är liksom hundraprocentig och kommit igång med träningen fullt ut det, det tror jag inte man gör speciellt inte nu när man har ett så pass gynnsamt frånvaroläge överlag Eh, nej, man har ingen läkare legitimation direkt, men eh, det känns ju helt uteslutet att, eh, att de spelar i premiären och inte tränat med laget överhuvudtaget. Plus, tror trodde du skulle säga det, längre, men med tanke på hur spelschemat ser ut med så glest med matcher här i början, när Derbytt i. Eller Derbytt. Ja, det är bra, det är bra. Det tar sig. I andra omgången blev flyttat så är det ju, ju gläst med, med åtaganden i september. Vilket gör att man kan ju, man kan ju lätt ge honom några veckor till. Ja, och det, och samma man... gäller med så såklart. Det finns Precis. ingen anledning att trycka in folk som mm. i nuläget man klarar sig utan i en premiär i ett, ett lag som om vi tittar på kedjorna bör bli ihopspel att få, få chansa på något sätt, det Nej, och, gör vi inte om med tanke på konkurrensen på ytterförvarsplatser så är det väl tveksamt om Adam Edström ens hade tagit plats i ett premiärlag på, på 12 forwards det tror inte jag inte vi kan väl bara nämna det att det där du pratar om i andra omgången är såklart alltså nu att det flyttas till den 6 oktober precis, precis. så att ni har det med er Ja, men vi kan väl plöja igenom lagdelarna och stanna till lite överallt va? Så vi får en ordentlig genomgång på, på detta nu För det känns som att det behövs när vi är så pass nära en shl mm. Är vi eniga i studion? Ja, det är vi ja. Och tycker vi börjar med målvakterna då? Det tycker jag också Åh, wow, hjälm! Jag <laughs> är vaken! Kristoffer Rifalk, Johan Gustafsson Hur har det sett ut? Vem är i förarsätet? Vem har pinnen? Och alla där därtill? Den målvaktsmatchen kändes ju ganska klar för några veckor sedan att det var Rifak som var så klar detta. Han har väl säkert tänkt detta, men jag tycker verkligen juan Johan Gustafsson har närmat sig med stormsteg senaste tiden. Om man ser på hans insats framförallt. Borta mot Frölunda så är det ju en... Där gör han det riktigt, riktigt bra och ser väldigt tät och följsam ut. Har inte mycket att göra på de här målen för det är genomspelningar i powerplay och han har sidlös och Dessutom står ofta motståndaren helt ensam på en borta stolpe. Jag har pratat med honom också och intervjuat honom. och man berättar mycket om det här att han tar liksom steg för steg och jobbar mycket med Magnus och målvaktstränaren. Med små detaljer som han vill skriva på i sitt spel och förnya den här säsongen jämfört med de tidigare. Eh, och man vet ju vilken alltså, inneboende kapacitet han ändå har eh, om man tittar på karriären längre tillbaka eh, Så jag vet att jag tycker att han, eh, han ser allt mer spännande ut i alla fall, Johan Gustafsson Och rifall kommer ju mer eller mindre känt igen sedan förra säsongen tycker jag Ja, men jag skulle väl ändå säga att det kanske är 60-40 Rifalk-övertag, kanske lite mer. 65-35, någonting. Jag är rätt säker på att Rifalk står i premiären. Vad förstår du, Leonis Allen? Jag bara tänkte på procentsatser. Och det. Nu är det detaljnivå 65-85. Det är rätt! Det är här vi ska nå, va? Det är rätt! Nej, men sen, jag kan väl erkänna att jag var lite offside i de första träningsmatcherna och noterat, liksom Johan Gustafsson fick mycket. En del var ju lät det till och med som att man uh, kunde skicka honom direkt, liksom att uh, det går rätt snabbt. Han i, i, bjöd på något öppet mål och så. Men uh, känslan är väl att han uh, har vunnit mer än rätt så många andra svenska marknader uh, Sista sista tio åren. Han har rätt mycket titlar på, på bankboken. Uh, det är väl lite tidigt och och han var, ju, han var och, ju själv också väldigt cool i det att han hade. Kastat iväg och orsakat några mål efter det att det träningsmatcher träningsmatchen. Sånt som händer. Ibland gör man bra saker, ibland gör man mindre bra saker och så var det ur världen för honom. Precis. Men att man passar någon som får upp ett mål, det kan man ju sluta med. Det är ju värre om man liksom. Har ett systemfel. Liksom. Ja, att man släpper in skott mellan benen som man borde ta hela tiden. Så, men det är väl kanske. Det blir kanske positivt för honom att han har, har lite under bältet eh, vad erfarenhet. Det hade kanske varit stökigare att komma hit som 21-22-åring och så att Rifalk hade fått den här starten liksom, eh, även om de har ofta sina psyken. Liksom, så jag tror att eh, det är negativt till, till hans fördel att han har lite, lite erfarenhet. Men eh, jag håller med alldeles. Han har skakat liv i den här Jag tyckte också att han gav ett väldigt... Eh, säkert intryck framförallt i den mark från borta och som du eh, får runda av det här som, som du är inne på hjälm också att han verkar cool när han pratar om misstag och så, alltså, man märker på det när, han, när man pratar med honom att det är inte en kille som stressar upp sig för, för sådana här grejer han verkar väldigt, vad säger man mentalt trygg i sig själv ungefär så mm. ehm, och det är nog så viktigt speciellt som målvakt att ha den grundtron på sin egen förmåga man har stått tre matcher för vardera, eh, på Försäsongen eh, du ser frågan ut nu Linus men jag är rätt säker på att det är ja, nej, jag räknar <skratt> efter snabbt i huvudet <skratt> och eh, jag vet inte med tanke på att eh, Rifalk stod igår och har väl sett väldigt stadiga ut hela vägen så är det blir intressant att se eh, vem de väljer mot, mot Oskarshamn därmed tror jag kanske inte att eh, det är någon fingervisning menar skulle Johan Gustafsson stå imorgon så är det mycket möjligt att, att Rifak står ändå i, i, i premiären. Ibland samma är så liksom att ja, genrepsvalet eh, avgör, men i det här fallet när de spelar så tätt eh, kommer en match så tätt på så är det mycket möjligt att JG stå mot Oskarshamn. Ja, och det kan då också vara så pass enkelt att de själva är lite så här, vem ska vi välja? Och de vill se eh, Gustafsson en match till eh, efter den här frölunda insatsen senast. Eh, om det hade varit med tillbaka till sådana 80-20, så om det hade varit så i Rifalks favör, då hade man ju ställt Rifalk för att då ska man spela in honom inför en premiär. Men är det då 60-40, <laughs> 65-35, om man är lite så här, jag undrar ändå vem, vem är hetast, då blir det ju som du säger då blir det här genrepsvalet kanske inte lika... Lika liksom definitivt för inför en, en första seriematch. Nej, Jag tror att Rögle vet exakt vad de har i Falk. Han har, liksom inte, han har satt fötterna precis där de vill att de ska sätta dem under hela första säsongen. Så de är inte det minsta tveksamma kring honom tror jag. Det är mycket möjligt att de, de vill ha ytterligare en slags kvitto på var står Johan Gustafsson någon vecka. Och jag tror liksom framförallt att Röder är en klubb som vill ha den här 80-20-fördelningen. De vill ha sin 60-40. Eh... Vi släpper de här siffrorna. Ja. Men, eh, jag tror att de, de... Alltså, vi skulle ha en webbkamera här. Också. De kommer ju inte att liksom, liksom strössla matcher över den ena och att den andra ska stå ovärksam. Eh... Det tror jag absolut inte. nej uh, Vi släpper målvaktskampen. Ja vi. Mm. Och går över till backkampen. Det kan vi väl göra. Jag kan eh, jag drar backparen som ser ut och spela mot Oskarshamn. Då, så kan vi väl eh, summera upp backsidan mm. eh, efter det. Do it. Eh, då har vi Lukas Ekestol Jonsson tillsammans med Erik Jellina. Eh, och Niklas Hansson med Samuel Jonsson. Arlen Lesund tillsammans med Craig Sheera och Jakob Bondesson med Samuel Johannesson. Hur ska man tolka detta? Är de här backparen satta? Alltså jag har lite svårare. Jag tycker att känns glasklar. Men jag tycker att känns svårt känns svårtolkad. Ja, den känns flytande på något sätt. Så vi får inte glömma heller att det är fortfarande ett stort om. Och ett frågetecken. Och kanske, kanske inte antagligen. Vi tror det, vi hoppas det. Är. Gällande Cody Curran. Om han ska komma in i rögle. –och inleda två månader innan han eh, då tillbaka till Anaheim. –Och var ska då han in? Mm. –Niklas Hansson och där och Cody. spelar Samuel Jonsson nu. Eh, är det liksom en, en tanke att de bara ska återförenas– –att man är så pass nära med Cody Curran– –att han ska komma in i början nästa vecka och spela en premiär? Det vet vi inte. Det får vi fortsätta nyhetsjaga på när det, när det närmar sig. Men... Men lite konfunderad, om man bara för avbryta det snabbt, och mm. lite konfunderad på backsigen, för att det kändes det som att okej, okay, Barto försvann och uh, Karin försvann och bara Ekistell Lonsson in. Det kändes ju lavat för som vi snackar om här i något tidigt poddavsnitt att rakt in med honom med, med Niklas Hansson så, är, så kan de fortsätta ungefär som de gjorde för säsongen. Men så ser det inte riktigt ut, och jag vet inte riktigt om de har uppfäkt, upptäckt liksom några ska man säga, kemiska defekter mellan Hansson och Ekstallion så att de inte funkar ihop. Det känns som att de var där precis i början sen har inte de spelat så jättemycket under försäsongen. Nej. Man har testat runt ganska mycket. Sen tycker jag väl ändå är tydligt på något sätt att de vill ge Erik Tjellina liksom jag kan ta Cody Curran-manten, för den kan väl ingen ta- men att man vill ge honom en större roll och mer förtroende. Det tycker, Ty tycker jag också. Han spelar fler minuter, han spelar liksom kontinuerligt i powerplay. Eh, han blir assisterande lagkapten. Det, det är precis som att man knuffar fram honom här- nu, att nu är det din tur att och, och, och liksom bära det här laget på något sätt. Det tycker jag är ganska tydligt, att han- han är liksom gjuten i ett av de två första backparen. Sen de andra konstruktionerna. Ja, Lukas Ekstor Ljonsson eh, tycker jag har börjat eh, lovande under sin första tid i rögland, Man får inte glömma att han har en ny miljö, och ny klubb och allt sånt att handskas med. Men jag tycker att han har glidit in i det väldigt bra. Eh, sen är det då, vem ska, ska Lesun spela med she till exempel? Den känns ju inte heller helt glad. De, de är båda två ganska fysiska backar. Ska man sätta dem tillsammans? Lite, ja. oh. Som sagt, summeringsvis så är det, det, det. känns som att du fortfarande flyttar omkring lite vad gäller fosfor. Och i din uppräkning här, nu vet jag inte om uppräkningen var första, andra, tredje, fjärde, backpar. Men jag noterade att du hade Samuel Johansson långt ner i den listan. Han var ju en, ett riktigt stjärnskott förra säsongen. Vad, vad, vad är det där? Han har väl haft det lite tyngre eh, generellt också. Eh, för jag tycker under den här försäsongen, det, det jag har sett, man, är, man är, har ju vant sig vid att se honom eh, ja, men, helt enkelt synas lite tydligare på isen, göra sina grejer och, och, och, och klev fram offensivt och, och bidra där. Men den, så mycket har man inte sett av honom den här försäsongen som man såg under eh, SHL när han liksom Kom fram där och, och tog liksom de stora stegen förra säsongen. Sen vet man ju inte heller om detta handlar om att eh, de roterar på, eh, på backar under försäsongen. Eh, Craig Schirra var ju utanför Utby Göteborg eh, och det blev ju såklart eh, uppståndelse kring det och folk undrar varför inte han men är med på väg bort och så. Eh, jag frågade bort om det och han var ju väldigt noga med att säga att man ska inte ha några. Det är väldigt fel att dra några växter av detta för vi går runt på, inte citerat, men vi går runt på backar under försången. Och i nästa mars var ju Craig Shearer tillbaka i laguppställningen igen. Så det kan vara också att Samuel Johansson är kanske den som ska vila helt enkelt. Vi får se mot ska Sam. Jag är inte riktigt klok för mena, strukturmässigt så har de ju så här långt känslan som att ta två ganska kreativa offensiva backpå och sen någon slags definitivt lite mer blockbackar i tredje backparet där ofta Lesund och she spelat spelat Bert och liksom höll till förra säsongen den typen av backar liksom. så det är väl lite tryout plats platserna och, och, och en back som Niklas Hansson som jag själv har hyllat liksom stort i han har inte heller riktigt sett jag tyckte han så såg sig ut det går på ett sätt som man inte är van att se honom så att men han har ju varit borta ett tag också under försäsongen. Kan det ligga någon förklaring där? Jag vet inte. Ingen aning. Vi vet ju liksom inte om de Nej. har varit borta för att de har haft ont i en tand eller förkylda. Ja, frågetecken på backsidan: då hur det faktiskt kommer att se ut. Mm. Nej, Men... ja, det ska bli intressant att se premiären. Eller där är ju där Maulagssidan liksom, kanske inte ge. Genrepslaget säger så mycket På backsidan tror jag ändå liksom, En sån som sker utanför laget imorgon Det, det, är, en, det är en signal det, säger, det skulle ju säga Allt väldigt mycket allt Ja men det är det, absolut Om det är någon rotation och han vilar upp i Göteborg, Göteborg Spelar mot förhållande och nu skulle vara utanför igen då är, han ju, då är det antingen En otroligt kraftig markering Eller så är han helt enkelt på väg Och lämna. Ja, att de sju som tas sig ut imorgon, de kommer att spela premiären också, i min känsla. Ja, om inte då... Någon går riktigt bom. Ja, eller Cody kommer in för att rikta någon annan, men ja, absolut. Mm. Vidare uppåt då. Ja, då, Där var det mer givet, sa du Daniel, på sidan. Nej, men det känns som att de, de sista två matcherna här har som liksom börjat lägga pusselet ungefär Som man har förväntat sig att man ska göra Om man har återförenat Mattsson, Andersson, som Till exempel Om man har börjat liksom dela in de, de, Man kan se lite tydligare I hierarki I början kändes det som att alla, alla testades med alla Men till sist det här så, Nu börjar liksom premiärskedjorna sitta Är min känsla Ja de ju, måste vara spikade Så känns det ju verkligen om nu folk håller sig skadefria och friska. Men tanke på att Rögle har spelat så här nu. De tränar sig på samma sätt idag, dagen innan Genrepet. Um, där finns en struktur. Där finns, läs upp kedjorna, snart kommer de som lyssnar och förstår tanken. Förstår liksom, som du sa Daniel, hierarkierna. Så jag är väldigt svårt att säga att man skulle gå in och röra i det nu. Det, det finns, det hade inte funnits någon logik i det riktigt. Um, om det inte är någon som... Ja, går sönder, helt enkelt. Eller insjuknar. Men äh, ge oss äh, line-up-kedjan. Någon spikorn <laughs> i Katena Arena. Vrålar, mina damer och herrar. Vilka spelare kommer att kallas ut, ut då i första matchen mot Linköping? Du får inte samma inlevelse av mig, men du får äh, namnen Kom i igen, alla fall. Du? Nej, Nä. det blir det inte. Du har jag inte i mig, helt enkelt. <laughs> Våga. Äh, äh, men första... Äh, Eh, första kedjan då, Leon Bristet, eh, Simon Ryfors och Daniel Saar. Och sen har vi eh, en andra line med eh, Dennis Everberg, Adam Tamblini och eh, Olli Pallola. Skulle ni säga att det är 50-50, vilken av dem som är första och respektive ah, det är, andra? Det är de två toppkedjorna i alla fall, det kan vi konstatera. Sen har vi då... Eh, Ska vi inte okay, se igenom alla så går vi i en genomgång sen. Ja, eh i den tredje, tredje enheten eh, Nils-Huglander, Brady Ferguson och Raphael Lavois. Eh, som vi fortfarande tror att uttalas. Och jo sen, men det gör det. Det, gör det, gör det. Jag har jag kollat. Det är rätt. Lavois. Ja. Och sen då Erik Andersson, Anton Bengtsson, Taylor Mattsson och Melkor Eriksson som extra extraforvall. Mm. Dissikera. Ja, Eurberg, ska, vi, in i ska vi ta dig i den eh, ordning som du sa eller? Nej, nu, han, nu bytte han ordningen. Det var ju 50-50, så nu Hä? är det den andra, den andra gången. Evoberg, Tambellini, Palola. Där är det ju två värvningar utifrån till den här säsongen. Plus en inte supervan center. Mm. Vad säger ni om den kedjan? Hur har det sett ut? Vad finns det att förvänta sig därifrån? Mycket. Jag tycker att Evoberg och Palola är... Eh, två eh, förvarser av väldigt, väldigt hög SOL klass, klass. Det, vi, Alla vet att Eberberg har de höjderna i sig. Jag tycker Pallola har visat inte bara produktionsmässigt och så- utan även arbetsmässigt, att han är liksom mentalt på plats i Rögle- efter de här åren i KL. Jag tycker att han inställningsmässigt är på en väldigt hög nivå från start- han ser ut att vara fysiskt redo också. Han ser inte långsam ut på något sätt. Du kan säga. Rapper starkt ut. Äh. Ja, och han har någon slags målskivs egenskap också. Äh, jag vet inte om vi har snackat om det tidigare på poddar kanske, men det dyker upp en puck och han äh, nöjer på dit man Han har en sån snabb release på sitt skott också, så man hinner knappt fatta att han är på väg att skjuta från han har avlossat. Äh, så... Positivt för Rögle att få igång ett, ett spetsnyfåvarv så tidigt. Sen har man beprövat spets i Everberg på andra sidan. Och Sen då, Tambelini som center, en, en eh, nödlösning och eh, sätta honom på den positionen. Eh, såg skakigt ut de första matcherna, eller de första matchen kanske. En eller två såg det skakigt ut, skakigt ut. men eh, nu sen mot motförande tyckte jag att eh, Tambelini på sin då eh, nygamla position, Han har ändå gjort... Eh, vad var det han sa till dig, Daniel? En och en halv säsong eller något sånt på centerpositionen. Han, är, han har spelat där innan i alla fall. Så ser det ändå ut och gå liksom åt rätt håll, även om man fortfarande så här återanpassar sig. Det är ju tydligt att han har jobb kvar att göra där. Ungefär så tycker jag. Vad tycker ni? Mm. Jag tror att jag har varit inne och, och, och pratat tidigare om detta med att sätta in en... en en forward som varit så oerhört produktiv. Även om man har spelat en och en halv säsong som center. Ja, det, är, det är lite känsla av att kasta pärlor till svinen. Nu kommer vi in på grisar igen. Men, men <går> jag vet inte. Jag, ja, vi får se. Jag är säkert jättefel. Men jag, jag, är inte, jag är fortfarande inte helt vän av den tanken. Ja, men motfrågan är ju då som jag kastar ut. Vem ska spela center annars? Alltså, man, man, jag tror att de vill samla liksom sina ägg i samma korg i de två, två toppkärnorna. Där, där är ett problem. Det är ju det som, ekvationen det är... går ju inte ihop just nej. nu med Sjögren borta. Och en nej, vakant centerplats för den här värvningen de har sagt att de ska plocka in så småningom eller har velat plocka in. Nej, det här är ju uteslutningsmetoden ska jag säga som har gjort det. är ingen optimal lösning, jag tror inte heller på den i längden. Jag tror inte han är, kommer att vara center I, i något längre perspektiv. Jag tror att de kommer att få ut mycket mer av de som inte får. vara. Han ser tillräckligt liksom, intelligent ut för, för att hantera det och det är mycket möjligt att han kan hitta en, en personkemi med Pallola och Everberg som gör att det blir en stark kedja. Men jag tror också att det här, man vill ha sina toppspelare i de, i de två eh, i två toppkedjor helt enkelt. Och, eh, eftersom det inte finns mer än två naturligt, eh, naturliga eh, centrar just nu. Eh, Okej, okay. Tre med Brady Ferguson som har spelat mer, Mycket mer center Men det är ju, ju centervakans Och det är väl det bästa tänkbara lösningen På en inte optimal situation Ja, jag, jag fattar Jag fattar resonemanget Jag har inte något bra svar på din fråga där, Linus, men Alltså, det, ja, jag, jag vet inte En sån hög produktiv spelare på Men på hur Helt skulle för... man lösa det annars? Ja, jag, det hade jag behövt Sitta och, och knepa Och knopa på själv Jag, jag vet inte Vi har ju provat Leon Bristet där tidigare eh, Men då hade man ju fått ändra om I, i kedjor och sådär ja, Möjligtvis, kanske ja, Det var väl lite hellre klockrent Resultat när han spelade center Nej, men är ju eh, också då... en lika intelligent behandling? Han skulle ju också klara av det ja. Men Leon Bristet är deras bästa poängplockare. De skulle plocka bort lite, lite nej, nej, offensiv firepower också. Jätte det är ett jätte, jätteknepigt läge. Ja, man står ju precis. Man står ju kvar. Om man lyfter in Bristet S som center så är det ju samma problematik. Ja, samtidigt så är ju Leon mer inne i rögligt sätt att och spela. Och förmodligen så är det lättare att ha en ytterforwards-position, en centerposition och komma ny in i laget. Jag vet inte, kanske att man skulle ha gett Tambelini... Uh, offrat Leon, om man säger så, då. Några av hans poäng för att få igång fler poäng hos Templeline. Ah, ja. ja, ja. Det är väl det är väl jag, kanske. Jag intervjuar ju Templeline efter matchen igår, och. och um, jag, jag förväntar mig inte att man får liksom någon hel, hel sanning där. Det är mycket möjligt att. Uh, alltså, vad han innerste inne tänker och tycker, det tror jag inte. Uh, att man får reda på rent krast. Uh, men han sa ju att. Uh, Uh, han har inte fått några liksom, direktiv om att detta är över, över tid. Han ska i tid när man testar. Och det är mer, tror jag, på dag för dag basis. Men vill de att jag ska spela där så kommer jag göra det med, med glädje. Eller då kommer jag göra det. Liksom. Det, är inga, det är inga problem. Detta. Ja, Nästa tjena då. Uh, får Tröjforsar. Mm. Känns, känns ju bra. Ja, men tystnaden är väl lite talande Det känns som en väloljad enhet på något sätt Eller? Ja, jag har, ja, liksom inga Invändningar mot att sätta ihop De tre ihop, Bristet, sa känner varandra Utan och innan Ryfors, eh, att han får chansen och, och visa vad han går för i en liksom, Toppkedjemiljö eh, Känns också logiskt Det um. betyder ju att Ryfors just nu är ted ersättare Ja men det är kanske lite uteslutningsmetoden där också men de, de vet om att, brist, eller att Bristet och sa funkar väl bra ihop och inte minst med t som center om man då scannar typ här truppen, så vilken center av de får vi har liknar mest t så skulle jag nog också välja Simon Ryfors det är intressant att se honom där jag vet inte, när man tittar på liksom egenskapsmässigt så det kommer säkert att gå fort. Möjligtvis att det är en, kanske är lite lätt kedja, jag vet inte. Alltså att man tänker sig en... Uh, de är ganska liksom... Det är inte de tre mest... Uh, det är inga en lok liksom express eller vad säger man. Det är ja, inga det jag förvisst vad de menar det är, ja, precis men samtidigt så finns det ju många kilo muskel inte minst på Leo Richter så även om inte Sari också fysiskt ja. det är ju liksom inga fysiskt svaga personer absolut inte eller hockeyspelaren under bron lura något lika läskigt som läskande Bronlager är brons senaste nyhet med smak av humle, malt och monster. Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Här. Och här. Och här inne. Ja, med Klarna-kortet kan du välja att betala nu eller senare överallt. Dessutom är det gratis att skaffa och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om Klarna-kortet nu. nå av dem liksom. men där är ju ingen där är ju ingen, inget liksom 1,90-lok någonstans. Men sen är det bra alltså, om vi tittar på, på en spelare som Simon Ryfors, han själv har pratat om att han vill ta en större roll, att han känner sig redo för det nu. Han har spelat i jag vet inte hur många sånger, känns som att han har varit med hur länge som helst. Man har sagt att ja, men, den spelaren Ryfors, han har, han har någonting liksom, om han bara får chansen i en, i en liksom mer produktiv miljö kan det nog explodera och bli jättebra. Så nu är det ju någonstans, ja men okej, vad händer om man får en jätteträff på Ryfors då? Alltså spelaren måste ju få den chansen under lite alltså ja men under, under rimliga förutsättningar och under kanske i alla fall ja 10 matcher och se hur det fungerar. Jag men vi pratar om att just nu är det han som ska ersätta Telpeten. Det är klart att ersätta Telpeten som är var kanske SHLs allra bästa center. Eh, den nivån är det ju jättelångt kvar till. Men jag bara menar att. Alla är överens om att Seymour Riefers hade kunnat göra något bra. I en sån miljö. Så nu är det ju någonstans upp till honom själv och ta den chansen som ligger framför honom. Oja, oh det, det man kan förvänta sig eller nästan kräva av honom i den rollen det är att han i alla fall ska göra, inte, inte Ted Brittens poängsnittsnivå men han ska göra mer poäng nu, fler poäng än vad han har gjort tidigare säsonger. Annars är det, annars är det underkänt i en sån kedja, tycker jag. Ja, det är det. och det, det är ju alltså, huvud, är att spela en sån toppkedja. Du ska vara den som kliver fram och avgör matcher till tidigt lag, du har istiden du har liksom förutsättningarna för att få lyckas med det eh, och det har ju han också pratat om i många intervjuer om oss, att han eh, inser att jag behöver öka poängkvarden. punkt slut för att eh, jag ska få fortsätta i en sån miljö, som han har sagt så helt glasklart att man kan liksom inte eh, en, en sån kedja som kommer in i avgörande lägen och, och, och får ta offensiva tilläckningar i alla fall nu, de ska producera men det är en äh, intressant... Det är en som ska bli intressant att se. Jag såg att leon Ristet i, i vår intervju pratar väldigt gott om, om Ryff Så det känns som att de tre har ju inte emot att spela tillsammans. Det känns som att de, de vill det här. Och äh, det är tre helt kompletta... spel alltså tre extremt bra tvåvägsspelare som är pålitliga överallt. Så att, äh, det är väl upp till... Person, keminer, om, det, om de kan hitta liksom något slags stäm där 1 plus 1 plus 1 blir 4-5 Jag vill nog ställa en fråga till er här som jag får upp här när vi pratar om poängproduktion och spelare och att en spelare inser det själv också att här måste jag, som du var inne på Linus här måste jag göra fler poäng om jag ska vara kvar och ha den här och vara här i den här istiden Alltså kan man Ja, det är klart att man kan, men, men hur mycket kan man egentligen bli en mer poängproduktiv spelare med tiden, med omgivning? Eller är det så att det har man med sig från början? Det funderar jag på. Jag är inte, alltså det, det är en sak jag, jag undrar över med Simon för Han har ju så oerhört mycket annat, men kanske har han inte det, den, den poängproduktionen i sig. Hur mycket han än spelar och med vilka han än spelar. Jag tycker väl att Ruyfors är lite för ung för att man ska liksom slå fast på var, alltså det ena eller det andra hållet. Har du ställt samma fråga om, om en 32-årig center som har dumpat ner på och spelat i hela karriären- då har man väl sagt att nej, den spelaren har inte det i sig. Men Ruyfors är ju en spelare med fortsatt utvecklingspotential- så det korta, enkla svaret på den frågan är just det att det är liksom lite för tidigt att säga. Det, det tycker jag i alla fall. Men det, ja, jo, det, det är ju riktigt. Samtidigt är det ju ofta så att, för, jag, vet, jag vet inte om jag stör någon om av era resonemang, men de som är poängspelare brukar ju ofta vara det liksom hela vägen upp. Alltså man är kreativ, har en kreativ roll när man kommer igenom liksom och, och har det med sig. Det är, det är nog vanligare det än att någon går från liksom 10-13 poäng och helt plötsligt bara göra 30 poäng. Så det är väl, den frågan är väl hängande i luften. Liksom. Och mm. Jag tror att det är inne på det innan man hör ju ofta spelare så här pratar om att jag har en stor roll i mig. Jag, nu, nu ska jag liksom bli en sån som gör en poäng och sen blir det ungefär lika många poäng som förra säsongen. Så, jag menar, många, om du går igenom de flesta statistiker så, så, så gör de på ett ungefär lika många poäng säsong efter säsong eh, så är det inte någon extrem liksom, utveckling inblandad. Gör man mycket poäng så gör man mycket poäng. Men jag tänker, nu, det, nu ska vi inte jämföra Simo Ryfors med Olli Palola men, men jag tänker ändå ta en spelare som Olli Palola så det behövs så lite. Man vet också att han har sinne för det här, det finns där och han har förmodligen haft det hela sitt liv eller någon annan som, som är i, i den kategorin Här har du lite bensintigt argument Linus Ja. <skratt> det har jag Det låter I mean, som det... jag och Linus har pratat inte jag men jag, jag inte. har läst en grej som han kommer att berätta om <skratt> Som jag inte har en aning om <skratt> det är det är Jag misstänker så... att jag kommer att få Riktigt mycket ja, Det är en tackling med dobbarna för rätt i knäskålen På det igen faktiskt Olli Pallola var kast när han var du, ung Du behöver läkaren vård snart <laughs> <laughs> Nej men just det alltså, Exempelet ber ju att Med Pallola där faller ju För att han slog igenom först när han var 25 På, på riktigt allvar Innan dess så har var han lite i han gjorde lite poäng i, i finska högsta ligan och var utlånad till Mestis som är, är farmar i andra ligan och fick det inte att funka. Och sen så, när han var 25 så, så um, fick han en pangsäsong där allting funkar och sen, sen dess har han varit en producerande spelare. Och det tar Rufus två år eller <laughs> ja. Så är det lite olyckligt eh, Olyckligt för dig Kul för mig Vi <laughs> kan ju ta något annat exempel då Nej, Dennis här. Vi vi Han var också helt värdelös <laughs> Eller? Jag förstår precis vad du menar igen. Alltså det, är, det är väl klart att vissa har sinne För att, att skapa Och producera och göra mål Men det handlar ju mycket om vilken omgivning Du, du sett sig i såklart ja, men jag vill, jag vill, jag vill, Det jag vill också vill lägga till I det här är ju att När, man har, när jag har sett Simon är ju Under säsongerna Så är det ju inte så att han inte har kommit till lägen Han har ju haft väldigt många Väldigt rena lägen Och gjort väldigt få poäng av det så det är ju inte så att eh, han inte har haft möjligheten. Det är väl det som jag lite grann grundar mitt resonemang på att förstå med rätt. Bara för att han kommer till en, en, en starkare omgivning och så kommer till de lägena så kommer puckarna att sitta. Jag tror inte att det är så självklart alltså. Nej, men det, är, mm, det har är det du... verkligen en poäng. En poäng jämför jag. Jag tänker också så att är man en spelare som vill göra några poäng så ser man till att göra det. Sätta sig i situationer och, och äh, sätta sina kasser. Liksom. Ryfors har ju fått en hel del speltid i, i powerplay Så det är. Det är han står ju på, på något slags trappsteg som är oerhört svårt. Och han måste lyfta mycket. Har han liksom skottet äh, liksom för, för att ta det där? Har han sinnet? Äh, det. Är, det är en jäkla utmaning att liksom bli en spelare som är en producerande center i själv. Hur många sådana finns det? Det är supertufft. Att han är användbar, otroligt omtyckt, lojal rubbet. Han har ju liksom bock i alla boxar. Det är detta och det är en jäkla höjning som ska till. Ja, och jag tror man också får lägga det på rätt nivå som jag var inne på från början att Nej, han kommer inte att stiga från 10-50 till 50 poäng. Men om man kan dubbla sin poängskörd så är det jättebra. Ja, definitivt. Och där någonstans äh, ja, får man väl se vart det, vart det bär hän helt enkelt. Jag Just. hoppas att jag har fel för det vore kul om han lyckades med det. Ska vi gå på nästa line? Ja, det behöver vi det behöver vi. Här står vi och babblar. Just det. Hoppas folk eh, kokar en kanna kaffe. Det brukar inte folk ha något emot. <laughs> Nej, då hinner, de ta, hinner ni ta era långa löprundor. Folk kan inte säga att vi inte tar det här på allvar i alla fall, att diskera enhet och annat. Nej, men det är, det är på tiden faktiskt. Nu Nej. är så pass nära premiären. Tredje kedjan! Ja, mina ja. damer och herrar. Nils Hjöglander och Lavois var med där. Kom igen, Lainis. Ja. Nils Högland, Brady Ferguson och Raphael Lavois. Nils Högland behöver inte så mycket omnämnande. Nu vet vi vad han kan och är kapabel till. Ja, men det är väl utropstecken, frågetecken, frågetecken ska jag säga. Högland tycker att jag ser spetsigt ut. Det händer, det händer mycket kring honom. Han har alltid varit en, en sån som det kan hända grejer. Men jag tycker att det har gjort det lite mer frekvent. Däremot, frågetecken på Brady Ferguson. Kämpa med sin anpassning Och ett ännu större frågetecken på ähm, Monsieur Lavois. Mm. Ni men... får återgälla litegrann Vad är det som gör att de ser ut som Frågetecken Och stora kanske också Nej, men, ja, Jag vet inte om jag ska att som frågetecken Men jag sätter frågetecken för äh, ja, Som jo. deras äh, äh, Jag vet inte har du, Vill du börja Lenis? Nej men det är det har varit ganska tydligt i de flesta matcher att Brady Ferguson har ska man uttrycka det han har ju kommit till, till liksom Europa för första gången och det syns alltså det är en stor omställning och han är väl inte så långt fram i den processen som andra spelare är efter sex spelade träningsmatcher utan krigar fortfarande med, med många, många liksom detaljer och var vad har jag mina medspelare på den större, större isen och, och lite så. Så det tycker jag man ser. Lavois har ju inte varit i rörelse särskilt länge. Eh, är väldigt ung. Han har ytterligare en omställning att klara av. Det är, hans, det är ju första seniorsäsongen för honom. Bara det är ju ett gigantiskt steg. Så de två... Samtidigt är han en topprospekt i NHL. Självklart är han det. Det är väl klart man ska ha krav på en sån spelare. Eh, att han ska göra skillnad och han ska synas och glänsa. Eh, samtidigt vet jag inte om det är... Frågteknik ska finnas där, men jag är mer bekväm att sätta det efter liksom någon, någon vecka till att han har fått med, med laget och, och med spelsystem och miljö och allt sånt. Vad gäller honom? Han kommer in betydligt senare om Ferguson till gruppen och till miljön. Ja, men jag, jag tror när man ser de två så tänker man. Man kan nästan se hur, de, hur mycket de tänker, alltså. Nu varnar jag vara i en nordamerikansk miljö där rätt så mycket går på ryggmärgen, spela hockey med ryggmärgen. Man ser ju att att komma hit och ta en centerroll och även förhandla våra, så jag tycker att det ser ut som att de, de funderar ganska mycket på var de ska vara och hur, vad de ska göra. Det är ingenting som kommer särskilt naturligt. Och då ska Nils Höglander dra fram de två. Ja, men det tycker jag att han har faktiskt gjort med, med den äran så här långt uh, i en miljö som kanske inte är helt uh, liksom ke kemisk välfungerande. Förhört. Så har han uh, trollat på lite och, och fått lite att uh, stämma. Jag tycker ändå att, att uh, alltså jag är inte där att jag dömer ut någon. Men jag, jag, och jag tycker också att det går väl kanske det väl sakta och trätt håll för uh, Ferguson- uh, Tycker som liksom att han egenskapsmässigt ser ut att, att ha ett många liksom verktyg som skulle kunna funka här om han får rätt liksom på ja, man får rätt på systemet och, och hamnar i en omgivning som känns bra. Däremot, äh, Lavois har ju inte sett äh, särskilt mycket som sticker ut ännu. Jag vet inte riktigt, jag ser inga, liksom, inga riktiga egenskaper som, som sticker ut. Jag tycker inte han ser, jag om han är på liksom, samma äh, nivå som de andra vad gäller frekvens och lungor. Äh, jag tycker inte riktigt att han... Det, det sprudlar inte och det, det lyser inte där ännu, men... Äh, det är tidigt, det är bara försäsong och såklart ska, ska han ges mer tid innan, innan man kan komma med något större omdöme. Men där är mina tankar så här långt. var starka, starka, reson, starka resonemang kring Höglander om man tittar på den interna poängligan hittills under försäsongen. Så är Höglander två nu har han visserligen gjort en del poäng i powerplay- men det säger ju ändå någonting. jag har gjort två mål och fem assistor. Sju poäng hittills. och ehm, Från spelare som själv har pratat mycket om vikten att han får igång sin produktion. Och som vi har pratat i den här poddstudien väldigt många gånger. Ehm, så det är också en ganska fin, fin indikation på var han kan vara på väg. Ferguson är ju med i en av de två powerplay-enheterna också med Tamblyn i just ehm, Så att... Ehm, det säger ju det... också lite. Ja, det är klart det gör de, jag gissar att de jobbar rätt så hårt med att få en hand till att funka. Vem leder då inte annan på poäng igen, Nu vet ju jag det. Säger du då? Leon Bristad. Ja, det gör han Fyra mål fem och Ska vi gå till fjärde kedjan? Ja, det gör vi. Dum, doom, doom Anton <laughs> <Bensson>? <laughs> Nej. Jag har det inte i jag säger det. <laughs> Jag har inte de, jag har inte de, du kommer äh, inte att bli speaker någonstans. Nej, jag har inte den halsen för att reda det. Alltså. Men det är ju Anton Bengtsson, eh, Taylor Mattsson och Erik Andersson. Ska vi gå vidare i programmet? <laughs> <Ja>. <laughs> finns det finns inte så mycket att säga om den i rätten, den är klappad och klar. Ja, den var klappad och klar. Jag intervjuade Taylor Mattsson om detta igår och idag. Kommer om text om honom... För den som är morgonpigg på fredan Där han pratar om Han är ju nu inte börjat säga någonting För när han styrde den här kedjan Så sprak lenet upp Så mycket så att jag hade kunnat gå hem redan där Han är, Kan hinta om att han är Mycket tillfreds med att vara Återförenad med de här två herrarna Ja, Linus Nej, jag tror är folk är trötta på det Så kan du bryta emellan med att någon annan får snacka en stund Eller? Mm. Då behöver vi, vi behöver lite verbal kvalitet nu. Vem blir det då? Ingen av oss i alla fall. Så någon annan? <laughs> jag ställde frågorna så jag kan läcka mig att sköta i, i introt. Vi, vi släppte micken till Leon Bristet tidigare idag. Bade om en avstämning och då lät det så här. Sex träningsmatch spelade en återstår. Leon Bristet ger oss en bild av vad du tycker Rögle står en dryg vecka före SHL-premiären. Jag tycker att vi står oss bra Vi har varit med i alla matcher och haft någon utan Eller ett par stycken Men det har varit ganska slumpmässiga förluster Där vi egentligen har styrt matcherna Och fått med oss en del vinster Och visat prov på att vi Många av de områdena vi har jobbat på Offensiven och få fått bredare målskytte 5 mot fem och så vidare har gått bra fortfarande en del nya spelare som försöker hitta sina roller och bli bekväma i spelet men vi har ett lag som kan som kommer kunna vara slagkraftigt och det gäller bara att alla bitar faller på plats Sara Ås, vill man hitta sin struktur och sitt sätt att spela, när, när ni du tittar på det som ni vill förändra och förädla hur långt har ni kommit där tycker du? Ja, vi kommer en bit på vägen men det är en process som fortgår hela säsongen egentligen och när jag sväljder igång behöver det vara tillräckligt bra men det kommer absolut inte vara fulländat. Så det, det, det tar lång tid och det, det är en som jag sa, en pågående process och förhoppningsvis när vi, när vi når april-maj där så har vi nått vår absolut fulla potential. Vilka bitar tycker du att ni har fått på plats så här långt? Jag tycker vår powerplay har fungerat ganska bra på slutet och boxplay också stundvis. Jag tycker vi har fått ett ganska bra rörelsemönster på våra backlar. Får in lite mer spel i mitten och ta mer skott från mitten av banan, som vi har jobbat mycket på. Ja, det är väl egentligen det, och sen fortsätta på mycket av det vi hade förra året med en stabil och stark defensiv och jobbiga möta och ett hårt jobbande maskinliknande lag. Vad ser du att ni fortfarande har steg att ta? Vad behöver fortfarande bli bättre? vi Få ut lite av den här försångshockeyn i kroppen och eh, vara lite snabbare i tanken och lite rejälare med, spelare, med, eller med pucken. Så eh, ja, ta, bort, ta bort lite av de här misstagen och eh, kanske bli lite rakare. Och, eh, annars handlar det bara om att spela mycket hockey nu och komma in i sex matcher in i säsongen. Och, eh, många behöver ett, kanske dubbelt så mycket för att verkligen komma in i sitt rätta jag. Eh, så det var det. Fyra mål och fem här sist. Du toppar er interna poängliga. Sex träningsmatcher in på säsongen Kan du ge några ord till sist om din egen start på säsongen så mm, Ja, det är helt okej. Okay. Alltså, jag tycker jag har tagit kliv många matcher. Jag tycker matchen igår kanske var ett litet steg bakåt från min del. Men vi har tränat hårt och kanske är lite nedtränade just nu vilket är helt okej okay att vara på försäsongen. Det, är, det kallas för säsong för att det är för säsong så det är, man behöver inte lägga någon vikt vid, vid någon produktion. Men självklart är det skönt att komma in i den riktiga säsongen men jag vet att man har, har stängt in några baljor och uh, har fått lite extra självförtroende. Uh, men uh, det, det är en helt annan spel, en helt annan liga, en helt annan matchtyp nu på för säsongen Så det är när det börjar på den 19 som det verkligen gäller. Nytt nu, jag vänder mig till dig Daniel, du på plats uh, och såg. Röglöf Rölunda. Det var ju faktiskt åskådare i katena Arena. Just det. det, Fem. det, ja, det precis. Skiden upp här och låter som en, jag vet inte, som att det, det var fullsatt. Men det var det ju inte. Nej, men man har, det känns ju som att de senaste gångerna man har gått till den arena har man inte gjort det med en eh, frenesi i benen. Man är helt ensam mot Röglöf Malmö i våras en helt förvirrad kväll. Och sen ett par träningsmatch nu är helt tom arena, man vill bara gå hem, Så alltså det är så dödstrist. Men igår så lättade Röglund på gränserna och släppte in 50 lyckligt utvalda supportrar. Som just nu är den gräns fram till det så att regeringen har fattat beslut som väl väntas komma snart. Där det kan bli ett tak då på 500. Eller var det nu landar någonstans. Men i alla fall fler än 50. Ja, 50 kommer det också vara i, i sl premiären mot Linköping. Och, och när du nämner Linköping, och vi ändå pratar om begränsningar- så beror ju begränsningarna på coronapandemin som alla vet. Och i Linköping så... Ja, nu vet vi inte det absolut senaste. Men det är sjukt sjukdom i laget. Så de har ställt in sin, sin kommande träningsmatch mot Örebro. Och ja... Det, det där kommer ju vara något som jäckar lagen För lång tid framöver Och det kommer ni som följer Rögle och alla andra hockeyföljare Att få bekanta er med Och acceptera och inse Att det kommer att förmodligen bli rokader Plötsligt är någon borta det kanske inte vi alltid kommer att få reda på om det handlar om corona eller någonting annat. Men det kommer att bli förmodligen då omsvängningar i lagen och lag som drabbas mer eller mindre av det. Ja, alltså det läget Rögle har nu med två spelare borta, båda skadade. Ingen sjuk. Det känns ju som mer liksom av ett undantagsläge än ett normalläge. Det kommer ju att säkerligen Ser på ett helt annat sätt längs säsongens gång. Och det handlar ju om att en spelare nu som, som känner sig krasslig, vaknar med lite kli i halsen eller lite snuvig, måste stanna hemma. Det är de protokollen som finns och man måste testas och man måste vänta på testet innan och symptom symptomfri innan man kan komma tillbaka mm. om det nu visar sig vara negativt. Och det här gör ju att det kan bli med tätt matcher. Man spelar sig en borta väldigt mycket. Vi ser ju bara vad, hur det har varit i fotbollen med, med HF här när de hade coronautbrottet. Och det är ju, I och för sig har fotbollen också haft tätt matchschema vissa veckor. Men i hocken där det rullar på vecka efter vecka, många veckor med tre matcher i stöpet. Ja, det är klart att det kommer att bli... Um, det kommer att hända mycket och vi ska säga det alltså att vi vet inte om det är och det vet väl inte Linköping själva heller om det är corona utan de är, har så det... Ja, I talande stund så väntar mm. de ju på provsvaren mm. eh, Så men... att inte vi står här och att ni tror att de har corona, det vet vi inte Rögle har massa i sitt lag väntar bara till stora dagis och Basilar börjar framåt november Nej, men det är skönt det, med, men det, det har ju varit eh, liksom, kutym att eh, folk har spelat med alla allehanda eh, infektioner och annat i, i kroppen. Liksom. Det är väl mest feber som håller folk undan. Det kommer ju bli helt andra frånvarotal eh, till hösten. Det är helt övertygat Ja, och spaning i sammanhanget är att det kommer att och vara gynnsamt att ha en bred trupp. Och det kommer att vara gynnsamt att ha ett duktigt juniorlag. För det kommer att bli... En rullians på spelare från J20-laget som får chansen att visa upp sig. Eh, nu hade ju Rögle det läget i fjol också eftersom de drabbades så hårt av skador i inledningen. Men normaläget kommer nog vara att det kommer vara lite juniorer som är och, och får visa upp sig i var och annan omgång. Eh, om vi gissar. Mm. Men trevligt med sällskap i alla fall. Även om det bara var 50 pass i hallen så... Det gjorde skillnad. Så gjorde det verkligen skillnad. Och Taylor Mattsson sa samma sak efteråt att. Det var en vibe i hallen, liksom. tyckte han, med, med rätt, rätt människor och rätt ljudvolym på rösten. Så kan man nog, man har tänkt, om det blir 500 pers så det kan bli en jäkla skillnad Men det det. kanske ni blir att gilla trummor också. Varför då? Med ljudvolymen? Nej, är inget sånt. Nej, det tror jag... Det är ju med förbjudet i den här Sallet så det blir inte Nej. aktuellt. En liten parentes i det här. Sammanhanget är ju också med CHL eh, att det flyttas fram ytterligare. och du pratar jag med högsklubbrektör mm. med vad är det för datum som gäller? Det kommer ihåg det här huvudet 17, av... 17 november, mitten där, ja. Mm. Det är, ju, är det ju preliminärt lagt nu, då det är väl då, ja, Tanken är att det ska komma igång, då. Mm. Men eh, ja, inget är ju skrivet i sten det här året. Man kan väl anta att de inte flyttar det en gång till i alla fall. Att de, om de inte kan komma igång som de vill då så blåser de väl av den turneringen. Bör ju vara så. Får komma en hjälmskallning? Men mot vem? Mot, varför lägger de inte bara ner det här med COL? Alltså, lägg ner. Lägg ner. Hur ska de ut och resa i höst? Det är ju trams. Alltså, så här, tack, det var ro, det hade varit kul att möta lag från Europa. Men detta är inte rätt säsong. Vi ses. Nästa säsong hejdå. Ja. Jag håller med. Ja, det är svårt alltså, att säga. Emot. Det är svårt att säga emot. Varför, Fel säsong. ja Varför ska man klippa och klistra med, med det som bara kommer att göra. Spelare. Och, alltså jag misstänker att man blir lite nöge om man ska i väg och lämna allting här nu. Men med de förutsättningarna som finns. Så jag, nej, jag håller med dig då. Det är väl bara att säga. På återseende jag, lanser, jag lanserar en annan teori i pressrummet igår När vi stod Bättre, du, Lägg ner det här globala Tänk lokalt stöd Spela DM Rögle-Jonstorp och, och så Rögle-Malmö-final Kan du spela fem matcher mot varandra lägg ner allt <laughs> Lägg ner allt Satsa på distriktsmästerskapet Nej, jag hade, jag hade inte missat Rögle-Jonstorp, det kan jag lova Inte man varit Lätt Ja. Det var ju bra. Kan ja, bygger... vi gå vidare, eller vad? Ja, nästan någon... klar? Ja, det är vi, va? Eller om, har vi någon spaning? Nej, som jag vi... vävde in en där, men det... vi sparar väl spaningarna till nästa vecka, va? Och så... Ja, för då blir det ju programming för premiären. Nej, det är ju premiärprogrammet. Mm. Mäktigt. <laughs> men jag utlåder ju en. En, en, en, en, en, en, nej, en Nej jag är ju lugn och fin nu en, en, en ny punkt Vi får utmana alla att Maila dig igen, alla som vill ha igång dig På gamla goda höjder får <laughs> skicka ett mejl Till matthjelma Kanske kommer något jag Hoppas det Historiska hörnan Historiska hörnan heter programpunkten. Ja, men jag, tänkte så jag gjorde en finsk utsvävning efter de första avsnitten. Det var massa som bara skickar mejl om du glömde Gör i och allt möjligt. Folk gillar historik, åtminstone folk som är. Lite äldre än Lin Salim. <laughs> <laughs> um, det här så ju spännande, vi, vi vet ju ingenting om det igen. Nej, det nej. är, det är, så här det är att faktiskt att så. Med hjälp av den eminenta statistiksidan, Elite Prospect, så har jag noterat att genom åren så finns det åtta äh, länder som har haft en spelare i, i Rögle. Vänta om jag upp det på rätt sätt. Det finns alltså. Rögle har haft åtta nationaliteter. Eh, där man bara haft liksom en spelare från det landet. <laughs> Då ska ni hjälpa att berätta vem Japanen som var till Rögle. Uh, uh, Ja, Nej. Det ska jag hjälpa dig med. Hiroshi Hi Hakamono. Han heter Hiroshi Sato. <laughs> Sato. Han var i Rögel 2001-2002. Då tror jag bara han spelade. V vänta, någon, alltså, någon match. En japan. Ja. Har Rögle haft en Japan? Exakt. <laughs> I hockey? I hockey. Ja, uh, minnet sveger. Jag får kanske gå på djupet med det här. Hiroshi satt men det var någon slags utbyte. Uh, jag kommer inte riktigt ihåg. Det här är ju Var slutade han i poängligan? Jag kommer få tio mejl om detta nu. <laughs> Så att... Uh, nu vet vi ja, Nej spara... han gjorde inte den poäng Alltså det var nu mer någon slags utbytesstudent Som var här och så fick vara med 2001-2002 Vänta nu, en utbytesstudent Nej, nu... som på Nåder Fick vara med och spela en, en ja, men... elitsinematch som det hette då Jag raljerade lite Jag tror att han var här och spelade i juniorlag Så vi kan spela fyra matcher i, i A-laget Den som vet något maila Daniel Rutte vad ska du göra, Daniel? Jag sätter en spärr, det är ju tjänst med ja, Vi kommer ju verkligen jag, kan, jag, jag vet vad jag gör För Vi har ju ändå några som inte som är. Grej. Jag tar fyra idag, så tar jag fyra oh, nästa perfekt. gång Perfekt, då har vi något guttigt Sparat till nästa vecka Vi har en, en gästarbetare Från Nederländerna Jaha, då är det väl något med fan Eller fan Här har vi, de äldre lyssnarna Sitter och skriker, Henk Hille han spelar i Rögle 85-86 Han gjorde 30 matchform Mäktigt namn Henk Kille, Jag har ja, faktiskt det. försökt få tag på honom Vi har mejlat till något universitet i Antwerpen Eller något som jag inte förtag fått tag i honom En kille som heter Henk spelar spelar i Rögle alltså. Vi börjar bli trötta Nederländerna ja. Vi har faktiskt en som är, har nationalitet Serb Som Mattias ja. Hjelm skulle ha sagt Serbia Först, uh, han har bott i Engelholm uh, längre än vad jag har gjort, nästan. Uh, han heter Kjaba Projek. Uh, men han representerar ju faktiskt, uh, faktiskt, uh, var faktiskt var väg att spela en massa VM. Uh, vad är vi då? Mittal på 90-talet? 99-02, gjorde han. Han var med under tre säsonger alltså. Tjabba. och den sista har vi faktiskt en eh, från Marian Svabs eh, traktor i Slovenien Slovenien med Sloven, oh. Slovenen som har varit hala in. Härlind. Oh, var det målväkt? Nej, var en målvakt? back. En panikvärvning av eh, Pelle Svensson här får man en eh, sista sista minutenvärvning innan det transferfönstret slog igen. Ja, uh, kan ju en Troja. Dans och eh, dansar eh, han in. Sigur Pablin. Ja men yes. 2012 13. <laughs> Där har vi fyra lite mer exotiska inslag i rögle från Japan, Nederländerna, Serbien, Slovenien. Följ med oss nästa vecka, då blir det en ny internationell utblick. Det här, Snyggt! Det här segmentet får ju fem pluser ut. Ja, ja fem plus. verkligen. Jag står redan och funderar på vad kommer avsnitt tre i historiska hörnan att handla om? Det är den som lever och lyssnar får se. Spännande! Ja, Ja. Det var. det var, det var mycket idag. Ska vi tacka våra takläggare på vågen Försäkringsbyrån försäkringsbyrå ja, för gott samarbete. Ja, du får tacka. Tack, tack. Och sen så ska vi tacka er som har lyssnat såklart och så gör vi oss redo för genrep och så var det lider premiär avsnittet alltså när vi ska snacka upp Premiären nästa vecka. Ja, vi kan bara kort innan vi säger hej då puffa lite för den bevakningen som vi har. Och eh, podde.se och i tidningen och kommer att ha under nästa vecka. Det blir eh, fullt ös hela premiärveckan med långa reportage, såklart i vita och bevaka träningar och, och eh, podden och allt möjligt. Så hoppas ni hänger med oss nu hela vägen för det är dags att växla upp! Jag har förutsett att varenda lyssnare finns med på rätt sida Premium-boomen Så har ni inte skaffat det så gick med jag Och Linus har krattat För några fina rep redan Och vi tror vi ska dra säkert in hjälmen I det sista veckan Det kommer mycket bra läsning fram till premiären Det låter bra, då säger vi som vi alltid säger I Rögle-podden Tjabba! Hej!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 Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En eldriven lätt grästrimmer med automatisk trådmatning för bara 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.